الله الحمد لله الحمد لله الذي فرض لعباده حج بيته الحرام وجعله احد اركان الاسلام العظام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 لقد فاز المتقون عباد الله اسره صغيره مكونه من امه وطفلها الرضيع تركها ابوه في ارض قاحله لا حياه فيها ولا نبات ولا زرع تركها وانصرف بأمر من الله نغزاؤكم في كتاب ايمان بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكمتك يا رحمن اماني نبيوت محمد صلى الله عليه وسلم na kuhusieni kadhalika na yuhusu nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kuna familia moja ndogo sana. Familia hii ni mama na kitoto chake kichanga. Familia hii Baba wa familia hii alikiacha kitoto hiki kichanga pamoja na mke wake katika ardhi ambayo ni jangwa hapana sababu yoyote ya uhai hapana mazao pale hakuna watu wanaishi pale akawatelekeza mke wake na kitoto chake kichanga kisha akageuka akaondoka Mama huyu anamuita mume wake na kumuuliza maneno ambayo maneno haya ni mazito kwa hakika akamwambia Allahu amarak bihadha hivi Allah Subhanahu wa ta'ala amekuamrisha amekuamrishe utue hapa katika mazingira kama haya mume wake akageuka akamwambia naam faqalat bilisani nu'thiqati billah idhan la yudhayyuna yule mama aliposikia majibu ya mume wake naam haya ni maelekezo kutoka kwa Allah tabarak wa taala basi yule mama alizungumza kwa yaqini kwa kujiamini na kuwa hana wasiwasi yoyote, wasi maadamu haya ni maelekezo ya Allah akasema idhan kama ni kweli Allah amekuelekeza hivi la yudhayyuna hawezi kutuacha. Dugu zangu katika iman baba huyu ni Nabiyullahi Khalilur Rahman Ibrahim alayhi Mama huyu ni Mama Hajar na kichanga hiki ni nabiullahi Ismail. Ibrahim Alaihi salatu wassalam alipewa maelekezo na Allah akatoka na familia yake mpaka pahala alipoelekezwa na Allah tabaraka wa taala akaiweka familia yake pale kisha akageuka akaondoka kwa maelekezo ya Allah subhanahu wa taala. Ni mazingira magumu Mtu kumwacha mke wake na familia yake katika mazingira ambayo anajua hakuna sababu ya uhai lakini ni maelekezo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiiullah Ibrahim al-Khalil aligeuka akamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi zarin 'inda baitikal muharram Rabbana liqiima as-salaah faja'al af'idata minan-naasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Haya ndiyo maneno Allah amenukuu Ibrahimul Khalil alimbembeleza na kumuomba Allah baada ya kuamiata familia yake katika ardhi ya jangwa isiyokuwa na sababu yoyote ya uhai. Ee Mola wangu hakika mimi Nimeiweka familia yangu kizazi changu hiki katika ardhi ambayo haina uhai Biwadin ghairi tisari katika jangwa lisilokuwa na mmea katika nyumba yako tukufu e Mola wangu liuqimu salah jalia kizazi changu hiki na familia yangu wasimamishe swala ndugu zangu katika iman tazameni Vipaumbele na ihtimam za wajawema kabla ya kuomba chochote hakusema wajalie uhai Wajaliye wae salama walinde la kwanza alimuomba Allah liqiimus sala wasimamishi sala ndio yakafuata mengine jalia nyoyo za waja wako zifungamanishe na mazingira kama haya kisha ndio inafuata anaomba rizki warzukuhum minath-thamarati la'allahum yashkurun. Nukuzaangu katika imani. Allah Subhanahu wa ta'ala akailinda familia hii. Nabi Ibrahimul Khalil wakati anaiacha familia yake hakuacha akiba ya chakula. Pengine ni kitu kidogo tu walichokuwa nacho, labda na maji, kisha akaondoka kufata maelekezo ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Familia hii ya mama na kitoto chake kichanga ikawa ni sababu ya kupatikana Baitullahil Haram ikawa ni sababu ya kupatikana Zamzam Allah Subhanahu wa Ta'ala akailinda familia hii mpaka kijana huyu kichanga aliachwa akiwa ni mchanga akakuwa hata adhin Allahu tabaraka wa Ta'ala li Ibrahim wa Ismail an yarf'a qawa'id ان وتسمليا الله تبارك وتعالى في البقرة البقره واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala akamwaagiza Ibrahim pamoja na mwanae wanyanyue kuta za nyumba kongwe al-Kaaba wakati wakijenga nyumba hii kwa maelekezo ya Allah tabaraka wa ta'ala wanamuomba Allah tabaraka wa ta'ala Rabbana taqabbal minna e mola wetu mlezi tutakabalia amali yetu hii innaka anta saw inna samiu alalim hakika wewe mola wetu as una sifa ya kusikiliza maombi ya waja wako al wewe mola wetu ni mjuzi wa nia na makusudio ya matendo ya waja wako rabbana waj'alna muslimina lak tujalie mola wetu tuwe ni waja wenye kujisalimisha kikamilifu kunako amri zako wa min dhurriyyatina najalia katika vizazi vyetu umma wepo umma utakao jisalimisha kwako wa arina manasikana tuelekeze na utuonyeshe njia za ibada yetu na hapa inakusudiwa ibadatul hajj Watuba toba alaina innaka anta tawabu rahim ndugu zangu katika iman Allah tabaraka wa taala bi hikmatihi alikusudia na akaamua an haza hadha al balad al amin ma'wa af'idatun nas tahwi ilayha min kulli fajin amik. Allah aliamua eneo hili katika nyumba yake hii tukufu nyoyo za waislamu wote duniani zifunguwe na Allah subhanahu wa ta'ala kuwatangazia watu ibada ya hajj wa adhin fi an-nas ya atuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatinu ya min kulli fajin amiq Allah anamwambia Ibrahim watangazie watu ibada ya Hija watakuja kutoka sehemu za mbali kila pande za dunia wengine watakuja kwa miguu wengine wakiwa katika vipandwa vilivyochoka kwa umbali wa safari wanakuja kutoka katika kila pande za dunia ndugu zangu katika imani Fariidhatul Hajj ibada ya Hija ahadu arkani al-Islam ni moja katika nguzo tano za Uislamu kwa yule ambaye ni mwenye uwezo Allah tabaraka wa taala amemwezesha haukamiliki Uislamu wake mpaka atekeleze nguzo hii ambayo inakamilisha Uislamu wake Allah tabaraka wa taala Akajalia nguzo hii ni mara moja tukati ka umri wa mwanadamu wa manzada ala thalika Fahuwa huwa mimba titawum yule atakayezidisha hii ni nitatoua ni ziyada katika khairi Allah tabaraka wa taala akasema walillahi ala nnasi hijul bait manista taa ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin nguzo yangu katika iman munasaba wa kukumbushana Nguzo hii adhim katika nguzo za uislam tupo katika miezi ya Hijja. Allah tabaraka wa Taala aliposema Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat Ibada ya Hijja ina miezi maalumu inajulikana nao ni mwezi wa Shawwal na mwezi wa Dhulqa'dah na masiku kumi ya mwanzo ya mwezi wa dhulhija Hivi sasa tuko ndani ya mwezi wa Shawwal. Tuko ndani ya miezi ya Hijja. Allah tabaraka wa Taala akatoa mwongozo fama mfardha fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil Ni muhimu ndugu zangu katika imani, tukakumbushana kunako faridha hii ambayo inakamilisha uislamu wa mtu kwa mtu anapokuwa Allah Subhanahu wa Taala amemruzuuku uwezo متومه صلى الله عليه واله وسلم ايبainisha kuwa ibada ya hija ni nguzo katika nguzo za uislamu katika hadithi ya abu huraira radhiyallahu الله عليه وسلم siku moja الله عليه وسلم ametuhtibia faqal ya ayuha anas inallahu qad qataba alaykum alhajj fa hujjoo faqala Akula kila aamin ya rasulallah fasakata anbi sallallahu alayhi wasallam hatta kalaha thalatha mtume anawaambia enyi watu allah tabaraka wa taala amekufaradhishieni amekuwajibishieni ibada ya hija nendeni mkahiji. mtu mmoja akauliza je ibada hii ya hija ni kila mwaka ya rasulallah mtume akanyamaza Akarudia swali lake mpaka mara tatu Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la'u qultu na'am lawajabati wala mustata'tum laungelisema ndiyo, basi mngelifaradhishiwa kila mwaka lazima mkatekeleze ibada ya hija na wala msingeweza na kweli tusingeweza kwa sababu leo hii hija ambayo ni mara moja katika umri wa mwanadamu wako wengi Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaruzuku uwezo wanao lakini wameshindwa kutekeleza ibada ya hija wana uwezo wa kwenda sehemu yoyote duniani miji yoyote mataifa yote duniani wanakwenda lakini maka na Madina imekuwa ni ngumu kwao ndugu zangu katika imani hadhihi al ibada hii faradhi hii ni nguzo katika nguzo za Uislamu hautimi Uislamu wa mtu kama Allah amempa uwezo kama hatotekeleza nguzo hii Tume عليه الصلاة والسلام katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu arda anasema mtume sallallahu alayhi wasallam buniyal islamu ala khamsin shahadati alla ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis الله wa ita'iz in ambazo Mtume sallallahu Alaihi wasallam anatufunza kwamba Uislamu unajengwa katika nguzo hizi akataja katika jumla ya nguzo ni kwenda kuhiji katika nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwenye uwezo ndugu zangu katika imani wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni uwezo badiru ila alhajj fanyeni haraka kwenda kutekeleza nguzo hii na Uislamu wenu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema maneno ya tahadhari, maneno mazito kwa wale ambao Allah amewapa uwezo na baada hawajatekeleza ibada ya Hija. Katika maneno yake Mtume alaihi salatu wasalamu anasema badiru wal huwa al Fanyeni haraka badiru ila al haj fa inna ahadakum la yadri ma ya lah fany haraka harakam katakeleze ya hajjah kwa sababu mmoja wenu hajui ni kitu gani kinaweza kikamtokea yawezekana leo una uwezo ukafanya taswifu inshallah nitakwenda mwakani inakuja mwakani hauna uwezo tena bado deni linabakia pale pale A ikafika mwakani uwezo unao lakini huna afya tena ya kuweza kwenda kutekeleza ibada ya hija uwezo unao lakini afya haikurusu, na deni linabaki pale pale Mtume salatu الصلاه والسلام ndiyo akasema badiru fanyeni haraka kutekeleza faradhi hii ya Allah ambayo inaukamilisha Uislamu wenu kwa sababu mmoja wenu hajui nini kitamtokea istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du ndugu zangu katika imani ibada hii ya hija ambayo ni nguzo inakamilisha uislamu wa mtu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametupa katika mafundisho yake misingi ya kukubaliwa ibada ya kukubaliwa matendo ambayo anayatenda mtu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na nguzo hii vile vile ni katika jumla ya ibada ambazo zinazingatia masharti hayo aliotupa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ibada hii ndugu zangu katika imani, Mtume Alaihi salatu wasallam amehitajia malipo mengi. Lakini Malipo yaliyokuwa makubwa zaidi ambayo ndiyo umniyati kulli mu'minin Ndiyo matamanio na ndiyo mahitaji ya kila Muislam ni kuipata pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Mtume anasema al maburur mabrur laisa lahu jaza'un illa aljanna jannah Hija iliyokubaliwa Hija iliyotimiza masharti haina malipo ila ni pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala walakin hatta yakuna alhaju mabruran alladhi jazaoho aljanna Ili hijahii iwe ni yenye kukubaliwa ambayo stahiki yake na malipo yake ni pepo yako masharti lazima yazingatiwe sharti la kwanza na sharti mama iwe hija hii nafanyika kutokana na chumo lililokuwa halali kwa nini inna allaha tayibun la yaqbalu illa tayiba chumo lako ambalo unalikusanya kwenda katika nyumba ya Allah tabaraka wa taala ukitafuta radhi za Allah hakikisha chomo lako ni la halali Lakin katika mambo ambayo vile vile ni muhimu kuyazingatia ili iwe ni ibada yenye kukubaliwa iwe ni kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam li anna Allah tabaraka wa taala la yakbalu min al Ila illa ma kana khalisan sawaba Allah tabaraka wa ta'ala anakubali matendo yaliokamilisha masharti mawili muhimu khalisan amali hiyo iwe imefanywa kwa ajili yake Allah tabaraka wa ta'ala turidu bidhalika wajh Allah wa ay yakuna sawaban ay muwafiqan lihadiy an-nabiy sallallahu alayhi wa Na amali hiyo ifanywe kwa mujibu wa maelekezo na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam ndugu zangu katika imani. safari na ibada ya hija Sio safari kwamba mtu anakwenda kutalii anakwenda katika ibada. Lakini swala la kuwa umepata masurufu naam ni moja katika vitu vya msingi lakini lilo la msingi zaidi ni kujifunza ibada hiyo. Hivi sasa tunavyozungumza wako watu tayari wamefanya maandalizi wako watu tayari wamekwishalipa lipa na gharama za kwenda lakini tunakukumbusheni Allah Allah lililokuwa kubwa zaidi baada ya umepata fedha umelipa fedha yako au unajiandaa kulipa fedha hakikisha jambo la msingi ni ilmu. kusoma ufahamu ibada hiyo unayoendea kwa sababu Allah tabarak wa taala anavyo vigezo vya kukubali matendo inawezekana kabisa ukalipa gharama zako ukaenda na ukarudi ikawa haukuambulia chochote ndugu zangu katika imani kwa kuwa tuko ndani ya mwezi katika miezi ya Hija tutaendelea kukumshana makamu ya khutba ni makamu ni yaktadhi al ni makamu ambayo inataka maneno mafupi kwa hiyo hatuwezi kutoa darsa ya hajj katika manabir lakin, kwa kuwa fursa bado tunayo tuko ndani ya miezi ya Hija tunamuomba Allah Tabarak wa Taala Tujalie iwe ni fursa ya kuendelea kukumbushana lakini vile vile kuhamasishana wale ambao fedha wanazo lakini wameghafilika fedha wanazo wanatazama shughuli zao anaona akitoka labda shughuli zake zitalala anafikiria mambo kama hayo kumbukeni maneno ya Allah Tabarak wa Taala Qul in kana abaukum wa abnaukum wa amwalukum wa Illa, ilaikum, al wa tijaratu takshauna kasadaha wa masakinu tarduuna ha uhabbu min Allah wa rasulihi wa fi sabili alaya Allah tabaraka wa ta'ala katika aya hii ametaja baadhi ya vitu ambavyo wakati mwingine vinakuwa ni vikwazo vinawazuia watu kutekeleza majukumu na maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema itakapokuwa wazazi wenu watoto wenu familia zenu mali zenu biashara zenu mka mnazipenda zaidi kuliko yale ambayo Allah amekuamrisheni Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuelekezeni mka Mkavipenda zaidi vitu hivi kuliko Allah na mtume wake na kuliko kuipigania dini yake basi subirini Kwa ndugu zangu katika imani hadhihi nasahi wa muhibbin hizi ni nasaha ambazo Nina saha za mtu mwenye kukutakieni heri mwenye kukupendeleeni yaliyokuwa ma, ma, yaliokuwa mazuri kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unaweza ukashindwa kutekeleza ibada ya Hijiya kwa sababu ya biashara zako, watu wakaenda mpaka wakarudi na hakuna chochote tulichokipata. Unaweza ukawa umetengeneza kwazo na dharura ambazo sio za msingi, watu wakaenda na wakarudi ukabaki kutamani ya laiti na mimi ningelikwenda. Kwa hiyo biashara zina muda wake. Lakini Allah tabaraka wa Taala ndiye mwenye kuruzuku. Isiwe biashara ni sababu ya kukuzuia ukashindwa kwenda kutekeleza nguzo hii ambayo kwako imeshakuwa ni lazima pale ambapo Allah tabaraka wa Taala anakupa, anakuwa amekupa uwezo. Sallu ala Nabii kumul Karim faqad amarakum Allahu bidhalika haythu in inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.